«Хай благословить вас, світло-тату! голопуцьок перейшов до речей більш особистих. Куди це ви зібрались?» «До баби Ганни». Олесь намагався говорити рівно, і місцями це йому вдавалося. Проте щось в інтонації тривожило Лану. «Хочеш із нами?» «Ото ще!» – мали капризно відкопили в нижню губу. «Що там цікавого в тієї старої?» «Думаєте, я не знаю, на що ви йдете туди, батько?» «Думаю, що ні», – ще рівніше мовив Олесь. «І на що ж я туди йду, на твій погляд?» Пухкенький пальчик націлився у лано. «Ось навіщо? А все через неї. Через неї мама плачуть, і вона винна в тому, що ви на мене уваги не звертаєте. У всіх є батьки, і вориста, сина Устини». І в касяна, сина Дарини, і всі граються із синами, тільки ви, тату, геть закинули мене. А все це клята отця. Ярославе, промовив Олекса настільки витримано, що лані стало ясно. Він гнівається, і сила його гніву прямо пропорційна вічливості, із якою він говорить. Чи так я вчив тебе розмовляти в присутності жінки? Не пам'ятаю, нахабно сказав Ярослав мотаючи головою і щедро розсипаючи на всі боки сяйву свого золотого волосся. «Так давно все було?» «Сину, не гніви світло! Не далі, як вчора я був у тебе. Згадай!» «У мене, та не у мами!» стояв на своєму малий. «Твоя мати сама не схотіла мене бачити?» «Звичайно, ви шляєтеся з цією сукою, бо знаде, а на неї не дивитесь, то чого ж ви чекали?» Щоб мама на вас із поцілунками кидались. Як приємно, що деякі колоритні слова дійшли до нас зі старовини у майже незмінному вигляді. Чи не так, раба Божа Світлано? Якщо ти Всевишній маєш на увазі слово сучка, то особисто я не бачу в ньому нічого колоритного. Угу. Відповідь гідна, проте непереконлива. Сину. — Йдино додому, ми з тобою потім про це поговоримо. — А я хочу зараз, я хочу, щоб вона, — твердий, мов зелений діамант, — хоч склоним ріж. Погляд малого втупився в лану, і по спині їй побігли мурашки. — Знала, що вона на йогидні. — А що ти зробив у житті, сину мій, щоб заявляти «я хочу»? Голос Олеся впав майже до шепоту, однак усе було прекрасно чутно. Чого досяг, щоб мати право проголошувати свою волю і вимагати від оточуючих поваги до неї? Ти виграв хоч один бій, прийняв хоча б одного разу на себе всю відповідальність за доленосне рішення, яке може виявитись найбільшою твоєю помилкою. Ти полонив серце хоча б однієї жінки, Створив щось власними руками. Ти врешті-решт ногавиці хоч раз одягав? Королевич спалахнув так, що здавалось ще мить, і на його личку згорить шкіра. Мій пане, це жорстоко, тихенько дорікнула Світлана, та малий почув і це, і від її заступництва йому, певно, стало ще гірше, бо на очах закипіли Злі сльози. Та ні, серце, підвищуючи голос, заперечив король. Це не жорстоко, бо правда, то зілля гірке, хоче корисне, а на дотик вона не буває м'якою, мов пухлебединий. І мій Ярослав нехай зарубає собі на носі. Перш ніж нав'язувати іншим свою волю, треба вміти підкорятись чужій бути покірним без підлабузництва, зберігати гідність без гордині, слід навчитись не судити людей, нічого про них не знаючи, не виносити вирок вчинкам, не відаючи їхніх мотивів, і поважати батька свого, навіть коли ти думаєш, що він неправий. А це вже залежить від того, наскільки він неправий. І тільки опанувавши цю складну науку, Хлопець матиме право називатися мужем, а королевич – королем. «Іди, сину, до матері і перекажи їй, що коли вона ще раз закриє двері переді мною, то я просто винесу їх разом із нею на ринкову площу. Я поки що король!» Ярослав, дивлячись собі під ноги, почовгав по пилюці до палацу. «Надто вже круто ти з ним обійшовся! Ти захищаєш його?» В очах Олеся не лишилось і тіні тієї грози, що пронеслась щойно над вузеньким, ґрунтовим шляхом. Одне тільки щире захоплення. «Мій світлячку, а я боявся, що ти розгніваєшся. Вибач його, він ще дитина. Діти, вони так гостро все відчувають. А в тебе є діти? Десь там, далеко, звідки ти прийшла». «Я ж казала Зоряні». Вираз обличчя у короля і засмученого став грайливим. «Буду щасливий довести тобі, що я не Зоряна». «Та ні», – Лана вдавилась мішком, який поволі, але дуже знайомо переходив у стогін. «Я не те хотіла сказати. Олесю, а може не підемо до мами Ганни?» «Давай не підемо», – охоче пристав він на цю пропозицію. А що будемо робити? Повернемось до палацу чи погуляємо за містом? За містом краще буде, якщо її не душитимуть стіни. Сповідь, їй зараз потрібна сповідь, потрібна як кисень, як вода. Ось тільки, чи потрібно це Олесю? А що ти хочеш мені розказати? Король взяв лану за руку. Щось болісне для тебе, важке? Не соромся. Я... Прошу, кохана, я прийму від тебе все. Усе? Як самовпевнено з твого боку. Обіцяти таке? Світлана слабко всміхнула тремтячими вустами. Ти не можеш знати, що я тобі розповім. Знати не можу, та я відчуваю. І обіцяю тобі знову. Прийму все. Лана кивнула. В неї перед очима все розпливалось, втрачаючи чіткість. І лице Олеся, і білі хатинки ткаль за його спиною, і єдине, чого їй хотілося втомить, знайти забуття в обіймах коханих рук. Та забуття, котрого вона прагнула.